«То яка у вас справа?» Софія кількома словами пояснила, в чому полягає проблема. Борис Аркадійович усміхнувся, дрібниці, і набрав номер телефону. Після короткої розмови звернувся до Софії. «Сьогодні о другій вас чекатиме заступник міністра». Все буде гаразд. Софія підвелася. Борис Аркадійович підійшов до неї вприту. Обняв, притиснув до себе і поцілував у шию десь біля вуха. Вона відчула зовсім близько його подих. Мій час іще не настав, богиня. Та він настане. Неодмінно, неодмінно настане. До зустрічі. Бажаю вам нових клопотів і проблем. Може тоді ви знову згадаєте мій телефон. Спасибі, Борисе Аркадійовичу. Повірте мені, незручно. Слова, слова, Софієчко. Слова нічого не важать. Важать тільки поцілунки. А вони у нас іще попереду. Софія вийшла з кабінету з відчуттям, наче вирвалася з лігва змія спокусника. Щось було не так. Не треба було дзвонити. Не треба. Зате в Міністерстві освіти все пройшло без найменших труднощів. Справу вирішили за п'ять хвилин. Привітний, усміхнений чоловік підписав Максимому заяву. «Бажаю вам щастя у сімейному житті. Це головне». Ніколи не думав, що це буде так просто – Ділився враженнями Максим, коли вони стояли в черзі за квитками до Сімферополя, який той же, такий Борис Аркадійович, замовив по телефону. До нього знову довелося звернутися, коли після двох годин тисняли і задухи у черзі до віконечка засмикана літня касирка у відповідь на запитання – Подивилася на них, наче на божевільних. Два квитки до Сімферополя у липні. Козирний телефончик і цю проблему розв'язав умить. У них залишилося ще два дні на знайомство з Києвом. Софія повела Максима до Лаври, на Андріївський узвіз, Показала Андріївську церкву руїни Десятинної. Знову пройшла Меланчиною стежкою з гори на поділ. Море, море, море, море. Мор, мор. Від Максимового дому до моря можна було дістатися за якихось чверть години. Тому ранки молоде подружжя зустрічало на пляжі. Море лагідне, мов муркотіло зовсім близько. Тепле, прозоре море. Софія. «А море – це громадське місце?» – раз у раз запитував Максим дельфіном, розтинаючи зеленкувату воду по Софії, що обережно плавала на Мілкому. На обід молодята приїздили додому, на мамин борщ. Після першого ж обіду Софія полегшено зітхнула. Свекрусі у невістки було ще чому повчитися. Особливих делікатесів вона не готувала, а може не заведено у цьому краю занадто розманіжувати шлунок. На столі борщ, картопля, на особливе свято вареники з вишнями.